Lalu setelah mereka berselisih, akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan hakim seorang kahin. dukun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmannya nya ini. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ayyata hakam ila taghut dan Di dalam salah satu riwayat Yang nanti insya Allah Akan datang penjelasannya Bahwa Kahin tersebut Yang mereka jadikan sebagai hakim Terhadap Apa yang mereka persisikan Dahulu sebagai kahin Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padanya hidayah Dan dia termasuk dari kalangan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 untuk disembah. Ataukah ditaati secara mutlak. Dan diikuti. Dan Asyik Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala juga telah menyebutkan. Di dalam pembahasan akhir dari Al-Usulul Salatah. Tingkatan-tingkatan para tawagid tersebut. Yang dikepala oleh Iblis. La'natullahi alaihi.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 termasuk dari kesempurnaan iman seorang muslim. Bahawa seorang muslim akan menjadi, akan menjadi sempurna keimanan mereka. Tak mereka menyerahkan dirinya dalam segala permasalahan, dalam berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَمْرِهِ Antusibahum fitnah Atau yusibahum adabun alim Fala warabbika La yu'minuna hatta yuhakkimuka Fi masyajara baynahum Thumma la yajidu Fi anfusim harajan, Mimma qabayta wa yusallimu taslima Demi Rabbmu Sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman Sampai mereka menjadikan engkau Sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan Terjadi perselisihan, terjadi tanah walikhtilaf, buat tafaruk, maka harus kita kembalikan kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah melalui lisan Rasulnya, Sallallahu alaihi, wa ala alaihi Wasallam. Di dalam ayat yang kita sebutkan menunjukkan bahawa kesempurnaan iman seseorang apabila dia menyerahkan dirinya.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 Ar-Rububiyyah watafidul uluhiyyah. Nah, dan mengingkari segala yang disembah dan segala yang dijadikan sebagai hukum dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wajibus syaitanu ayyudillahum dzalal mbaida akan tetapi syaitan menghendaki mereka untuk mereka sesatkan dengan kesesatan yang jauh sekali.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 Anggan untuk menjadikan Rasul sebagai hakim terhadap apa yang mereka persisihkan. فَكَيْفَ إِذَا أَصَوْبَتُهُمْ مُسِيبَةٌ bima qaddamat أَيْدِهِمْ Maka bagaimana jadilah mereka apabila mereka ditimpa musibah dengan perbuatan mereka itu sendiri. Tadkala mereka berhukum dengan selain apa diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.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 telah benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wakam min muridin lil khair la yusibahu." Demikian banyak orang yang menghendaki kebaikan akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Maka sifatul munafiqin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berhukum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 dirinya sebagai musuh bagi kaum muslimin, kaum mukminin. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan mereka dalam kesesatan. وَيُرِيدُ Syaitan, أَيُّضِ اللَّهُمْ Syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka. Alang-alang yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah wa'azawajal, maka sungguh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 terdapat pada hukum Allah al-manafi al-dunyawiyah wal-ukhrawiyah ada pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala kalau lah sekiranya mereka mengetahui demikian nikmatnya orang-orang yang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi Wasallam, mereka akan mendapatkan kenikmatan dunia wal-akhirah kenikmatan dunia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 Al-Khulafa'ur-Rashidun. Nah, Mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka mendapatkan kemenangan. Yu'til mulka mayyasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tapi datangkan syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.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 Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina na'am wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat layastakhlifannahum fil ardh. Kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinan lahum dinahum alladhi qadalahum wala yubaddilannahum mim ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'an faman kafara ba'da dzalika fa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi siapa? Amanu orang-orang beriman, orang-orang bertauhid wa amal shalihat dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beramal saleh tidaklah dikatakan seorang itu mengamalkan amalan yang saleh kecuali dengan apa? Tatkala mereka mengikuti jejak Rasulullah alaihi salat Mengikuti jejak para ulama ussalafus salih yang mereka tabat di atas agama Allah subhanahu wa taala. Apa natijahnya? Apa hasilnya? La yastaghlifannahum fil ardi Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kepada mereka Khilafah Kata lima musyaukani rahimahullah Yatasarrafuna Katasarrafil muluk Fi mamlukati Mereka Akan berbuat Seperti perbuatannya para raja Terhadap kekuasaannya Kapan Allah berikan khilafah itu? Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum mu'minin tenang, tatkala mereka beragama. Tenang, tatkala mereka mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dahulu mereka dalam keadaan ketakutan. Kapan? Dan kapan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan Islam ini? Mengokohkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang itulah yang diralui Allah. Tatkala mereka menelapkan ini. Iman dan amal soleh.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 Penyimpangan syirik, kurafat, al-bid'ah, al-tahazzub, al-asabiyah yang ada pada diri mereka. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pada mereka khilafah? Tidak mungkin. Wa la tanazau fatafshal wa tadhabarihukum. Jangan kalian berpecah. Apa yang menyebabkan perpecahan?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 Jangan seenaknya ngomong seperti itu. Kalian sendiri tidak mengerjakannya. La tanha an khuluqin. Wa ta'dia mitlahu arun alaika. Hila fa'al ta'azimu. Nah. Maka ikhwan fiddin azakumullah. Oleh karena itu para ulama mengatakan. Hadihi fatwa siya-sia. Ini fatwa politik. Bukan permasalahan agama. Rasulullah s.a.w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 Kekafilan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka jawabannya adalah tidak. Nah, sebab kita perlu mengetahui kaidah. Mengkawal ahli Sunnah wal Jamaah bahawa tidak semua orang melakukan kekufuran itu kafir, dan tidak semua orang melakukan perbuatan bedah itu ahlul bedah. Sebagaimana tidak semua orang melakukan perbuatan kefasikan itu fasik. Akan tetapi, apabila telah sempurna persyaratannya, ya, dan tidak lagi pencegah-pencegahnya untuk dihukum, yang seorang itu kafir, barulah dia dikatakan kafir yang menyebabkan keluar dari Islam. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Imam mufassirin Sahabiyun Jalil, radhiyallahu taala anhu, tak beliau menafsirkan ayat ini.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 Nah, ya, apa pengajian, hutan kayu dimasukkan pun, ya, kaf, kalian ektimat dengan orang-orang tidak jelas. Allah Subhanahu Wataala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ilah antara kufran bawahan engkau memfihmin Allah iburkan. Jangan kalian melepaskan bayat darinya, kecuali apabila kalian melihat kekafiran.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 menggulingkan mereka, ya ingin mengacaukan keadaan negara dan seterusnya, tentunya tidak melihat kondisi lihat masalah wal mafasid kemaslahatan dan mafsarah yang ada mestinya demikian. Nah melihat saff kudima bahayanya menumpahkan darah diantara sama kaum muslimin mestinya dilihat yang demikian. Nah tidak semua berarti kalau dia kafir Berarti boleh memberontak. Tidak Lihat kemaslahatannya Barakallahu Fik Hal indakum syauka Apakah kalian memiliki kekuatan Untuk itu Nah Ya Ma indakum illa bamburunjin Wahum indahum asliha Watayarat Wa qanabil. Kullu syait Kita punya sekian banyak persenjataan yang berat Misalnya kalau demikian نعم، فأنت فعند... بارك الله فيكم، ما عندكم طاقة إلى ذلك. طيب، إلى هنا خل. أفضله حفظكم الله.